Dreptatea. Ferice de cei ce înfăptuiesc dreptatea. Psalmul 106, cu 3. Să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Tit 2, cu 12. Prin credință au făcut dreptate. Evrei 11, cu 33. Nimic nu mânie pe Dumnezeu atât de mult ca faptul de a nedreptăți pe cineva. Sfântul Ioan, gură de aur. Legea talionului este dreptatea celor nedrepți, fericitul Augustin. Cel drept nu se poate sătura de dreptate, Sfântul Bernard de Clairvod.